Din Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 1 la versetul 3. Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 3, spune așa. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi,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 Căci vremea este aproape. Cuvântul din această dimineață l-am intitulat Lucrurile viitoare, care este o ultimă cuvântare din versetul 1 din Apocalipsa, capitolul 1. Sunt niște lecții, n-am putut să le pun toate împreună, în aceeași predică, pentru că fiecare își are menirea lui. Și am vrut să le împărtășesc. Pentru că au un rol extraordinar de important. Lucrurile viitoare. Dumnezeu spune că a transmis această descoperire lui Isus Hristos ca să arate robilor săi lucrurile care o să se întâmple în curând. Iar prin aceasta putem să vedem dragostea nespus de Marea Lui Dumnezeu. El vrea ca tu și eu să știm ce va avea loc în viitor. De ce? Pentru a nu fi surprinși. Cui îi plac surprizele care îți fac un rău? Nu îți place când descoperi o boală care te va afecta pentru restul vieții? Oare n-ai vrea să știi înainte ca să o previi? Vedeți, Dumnezeu ne descoperă ce va avea loc în viitor ca să ne pregătim pentru acele timpuri. El vrea să fim pregătiți, să le întâmpinăm și chiar să trecem prin ele, precum au trecut prietenii lui Daniel prin cuptorul cu foc. El vrea să trecem biruitori. Prin faptul că ne spune că Dumnezeu vrea să ne arate adică ne-a transmis Apocalipsa ca să ne arate ceva, putem învăța un anumit lucru. Vedem că Apocalipsa nu este o carte închisă, din nou, și de neînțeles. Din potrivă, în cartea Apocalipsa, în această descoperire, Dumnezeu vrea să ne arate ceva. Asta înseamnă că este pe înțelesul nostru. Așa cum am povestit și cum am vorbit la școala de sâmbătă, acele parabole, chiar dacă câteodată nici măcar ucini nici nu le-au înțeles, totuși, ele sunt deschise și le putem înțelege dacă îl căutăm pe Dumnezeu să ne le descopere. Dumnezeu vrea să ne le arată. Dumnezeu vrea să ne le descopere. Spune Scriptura că dacă nu avem înțelepciune... Cum spune în Iacov 1, versetul 5? Să o cerem, nu? Și ce se va întâmpla? Deci Iacov 1, versetul 5 spune așa. Dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o de la Dumnezeu, care de tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Deci dacă nu înțeleg Apocalipsa sau Scriptura, Orice lucru, Doamne, Tu ai făgăduit că mi le vei da înțelegerea, înțelepciunea. Te rog să mi-o dai și îți mulțumesc când mi-o dai și prin cu mânătare de această înțelepciune și merg înainte în cuvântul Tău. Dar spune că este o condiție, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Oare de câte ori ați cerului Dumnezeu ca să vă ajute să înțelegeți cuvântul lui? Poate de puține ori. Și atunci nu e de mirare că nu înțelegem. Reformatorii și toți ceilalți care au pus bazele Bisericii Adventiste s-au rugat stăruitor. Și ce cerându lui Dumnezeu înțelepciune, cerându-i înțelegere, și au crezut că Dumnezeu le va da, și au studiat cuvântul ca urmare a credinței lor în ceea ce avea Dumnezeu să facă. Și li s-a descoperit. Dumnezeu vrea să ne arate ceva. Dumnezeu vrea să ne descopere. Dumnezeu însuși se pune la îndemâna noastră, precum un profesor, și spune, Vino la mine și -mi am să te învăț. Oare dacă stau acasă și nu mă duc la școală, voi învăța ceva? Puțin. Dar dacă mă duc la anumit profesor, pentru o anumită meserie, să zicem, sau pentru școală, sau anumite lucruri, acel profesor este acolo tocmai cu scopul de a mă arăta ceva. Și așa este Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-mi arate și El așteaptă să-mi arate ceva. Iar această dezvăluire în toată cartea Apocalipsa și întregii Scripturi este spre folosul nostru și mai mult spre mântuirea noastră. De aceea este spre binele nostru, să știm. Un citat din Faptele Apostolilor spune așa În chipuri și simboluri, lui Ioan i-au fost prezentate subiecte de o nemărginită importanță pe care el avea să le pună în scris pentru ca poporul lui Dumnezeu din vremea sa, cum și din viacurile viitoare, să poată avea o inteligentă înțelegere cu privire la primejdiile și luptele ce le stăteau în față. Deci Dumnezeu vrea să ne arate luptele care ne-au pe noi în privire. Vrea să ne arate ce se va întâmpla în viitor, dar și în viața noastră, în timpul nostru. Scopul Dumnezeu pentru tine și pentru mine este să biruim și de aceea avem nevoie de această descoperire. Fără această descoperire, e ca și cum ai umbla noaptea într-un câmp de mine. Oricare ți-ar putea exploda sub picioare și n-ai ști unde să pășești. Dar Dumnezeu face lumină să știi și le descoperă. Trebuie să primim adevărurile revelate în inimile noastre și să ne prindem cu mânătare de Isus Hristos prin credință, care ne va conduce pas cu pas ca să biruim cum a biruit El. Aceasta este dorința Lui Hristos. Aceste lucruri, spune Scriptura, ca o să se întâmple în curând. Și de aceea Dumnezeu ne le descoperă. Dar unii dintre noi poate ne întrebăm, Doamne, cum adică în curând? Au trecut 2000 de ani de când ai revelat aceste lucruri. Cum adică în curând? Ce înseamnă în curând? Și mi-am bătut și eu capul cu aceasta și am cerut înțelepciune de la Dumnezeu. Și mi-a arătat, m-a ajutat să cum, înțeleg un lucru. Evenimentele care au fost descoperite lui Ioan, trebuiau să se întâmple din timpul lui Ioan până când? Până la sfârșit. Sau, de fapt, până la noul început. Până la noua creație ne dezvăluie și ne dezv dezvăluie ceva avea loc în veșnicie. Deci, Dumnezeu când spune că au să se întâmple în curând, asta înseamnă că vorbește fiecare generație. Și spune că ceva în generația ta, în vremea ta, în timpul tău, se va întâmpla în curând pentru tine precum s-a întâmplat pentru Ioan în curând. Fiecare generație de, de la Ioan încoace și până la sfârșit va întâmpina câte ceva din Apocalipsa. Lucruri care aveau să se întâmple în curând în viața lor. În viața noastră ceva are loc acum. Un timp de, așa zisă, pace. Și Scriptura spune, când vor zice pace, pace, Va veni nemicire. Și va veni nimicere. Și oare știm noi ce va veni? Știm noi ce se va întâmpla? Suntem noi pregătiți să întâmpinăm? Dumnezeu vrea să ne descopere ce se va întâmpla. Și mai mult să ne pregătească pentru acele lucruri. De aceea ele sunt foarte importante. Fiindcă ceva se va întâmpla în viața mea și a ta. La nivel personal, la nivel global, care ne va implica pe toți. Lucrurile acestea o să se întâmple în curând, spune Dumnezeu. Aici avem o descoperire detaliată a luptei dintre bine și rău. Iubire și egoism. Iisus Hristos și Lucifer, Satan, de la Ioan, cum am spus, până la noua creație. Tot universul este cuprins în acest război. Tot universul este cuprins în ceea ce Ioan descoperă sau ceea ce a descoperit lui Hristos și Hristos prin îngerul său, lui Ioan. Nimeni nu poate fi neutru. Nimeni nu poate fi pe din afară. Cine nu vrea să ia parte, cine este indiferent, Cine nu vrea să par ia parte activ, automat, sunt parte de armata lui satan. De ce? Fiindcă ne-a născut cu o natură căzută, precum al lui satan. O natură predispusă la păcat. De aceea, dacă nu vreau să mă aliniez cu Dumnezeu, dacă nu iau o decizie activă pentru așa ceva, dacă nu vreau să dau tot interesul pentru interesele și cuvântul lui Dumnezeu, imediat, automat, ca de partea celui rău, fără să-mi dau seama. Atât de înșelător. e cel rău și sunt lucrurile. Pentru că El ne dezamăcește să credem că nu e nevoie de o acțiune. Nu e nevoie să mă implic cu toată ființa. Și cum am citit despre, um, azi dimineața, despre parabola aceasta a semănătorului, al treilea dintre soluri era cel care era distras. Deci nu se implica cu toată ființa în a primi cuvântul lui Dumnezeu și a produce rod. Era distras de bogății, de îngriji, de una și alta. Și așa face Satan. Să nu ne implicăm cu totul. Și atunci, ce se întâmplă cu rodul lui Dumnezeu? Nu este produs. Aici ce înseamnă? Satan mi-a furat. Mi-a furat cu una din mână. Deci Hristos, în parabolele sale, în toate învățăturile sale, ne învață că trebuie să ducem crucea, să fim activi, să umblăm cu Hristos continu. Ca să putem lua parte activ, însă, în acest război, trebuie să știm ce lucruri au să se întâmple în timpul nostru, în viața noastră și să luptăm conform cerințelor împăratului nostru, ca rob credincioși. Aici este un lucru foarte important să ținem minte. Un soldat în armată. Dacă face ceva total contrar generalului lui, ce se va întâmpla? Va ajuta la biruință, în război sau la pierdere? Generalul vede, în special împăratul și conducătorii, văd planul de bătaie și îl înțeleg mai mult ca mine, ca soldat care mă lupt într-un anumit loc. Generalul, împăratul, regele, vede tot planul de luptă. Tot așa este Dumnezeu. El vede tot planul de luptă. El vede fiecare mișcare a inamicului. El vede fiecare lucru în detaliu și știe tot ceea ce trebuie să se întâmple. Tot ceea ce trebuie să facă fiecare soldat, fiecare lider, fiecare persoană în parte. Și de aceea un general de porunca fă asta, tu departamentul acela, fă aia și așa mai departe. Tot așa Dumnezeu ne spune fiecăruia dintre noi în timpul nostru, la locul potrivit, ce să facem. El ne descoperă lucrurile care o să se întâmple astăzi și în viitor. Pentru ca noi să știm care este porunca lui Dumnezeu, porunca generalului, împăratului nostru și să luptăm pentru biruință în acest război. Altfel, ne vom afla făcând ceea ce inamicul vrea să facem și ne va duce spre pierdere, ce nu numai a noastră, ci și a altora. Dacă nu luptăm conform revelației sau apocalipsei și poruncii lui Dumnezeu, atunci ne vom afla luptând de partea inamicului. Este un timp și loc pentru orice lucru cum spune înțeleptul Solomon. Trebuie să lucrăm cu Hristos, dependenți și supuși Lui, precum El este Tatălui, făcând ceea ce El ne cere, atunci când El ne cere. Altfel sau astfel trebuie să aflăm ceea ce El ne cere să facem pentru tot timpul nostru și să nu ne lăsăm distrași de la aceasta de nimic în nume. Multe lucruri ni se pun înainte. Aș vrea să cer, să citesc din Evrei, capitolul 11. Evrei, capitolul 11, cu versetul 16. Spune că toți acești credincioși care au fost citați până acum, dar doreau o patrie mai bună adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Vedeți, Dumnezeu vrea să pună în inima așa ta aceeași dorință pentru o patrie mai bună și precum un soldat luptă pentru patria lui și își dă chiar viața pentru patria lui, și pentru cei din jurul Lui, familia Lui, copiii Lui, tot așa și noi Dumnezeu vrea să ne implicăm cu totul în acest război. Și toate celelalte să fie pe lângă. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu, zice Domnul Hristos, și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Vreau să mai citesc încă un citat. Spunem că suntem străini pe acest pământ, călătorind către o țară mai bună. Una cerească. Dacă suntem într-adevăr călători aici, călătorind către un meleag unde nimeni, în afară de cei sfinți, vor locui, atunci vom face prioritatea vieții noastre, căutarea să cunoaștem acea țară. Vom căuta cu stăruință asupra pregătirilor nevoite pentru ea, purtarea și caracterul pe care trebuie să le avem ca să fim cetățeni acolo. Iisus, împăratul acelui meleag, este pur, nepătat și sfânt. El a poruncit urmașilor lui, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă ne vom asocia cu Hristos și cu îngerii lipsiți de păcat, trebuie ca de aici să obținem o condiție pentru o astfel de societate. De aici, de pe pământ, din viața de zi cu zi, trebuie să ne pregătim pentru societatea lui Hristos și a îngerilor fără păcat. Aceasta este lucrarea noastră. Lucrarea noastră tot importantă. Orice altă considerație este de o consecință minoră. Conversația noastră, comportamentul nostru, fiecare faptă ar trebui să fie astfel încât să convingă familia noastră, vecinii noștri și lumea din jurul nostru, că așteptăm să fim luați în curând la o țară mai bună, precum au așteptat toți cei menționați în Evrei capitolul 11. Oare eu doresc acea țară? Oare eu, prin faptele mele, conversațiile mele, traiectoria mea, direcția care o am în viață, control mă Din partea carei armate vin și lupt, în partea sau în care armată m-am alineat. Dumnezeu ne de ales. În fiecare zi ne îndeamnă, așa cum am studiat și la școală de sâmbătă. În fiecare zi, prin fiecare cuvântare, prin fiecare parabolă, prin fiecare exemplu și cuvânt din partea Lui, El ne îndeamnă să-L împarte la armata Lui, la împărăția Lui Dumnezeu de pe pământ, care începe aici și să ne pregătim pentru împărăția cerurilor. Fiecare dintre noi avem o, o decizie de luat. Spune cuvântul la sfârșitul primului verset din Apocalipsa și le-a făcut-o cunoscut această descoperire lucrurile viitoare, le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său, Ioan. Dumnezeu aici, vedem că implică tot cerul în a te înștiința și a te pregăti pentru ce va avea loc și pentru cer. Dumnezeu nu cruță nici îngeri. Ar putea să-i țină în cer, care avea multe de făcut. Sau ar putea fiecare să-și vadă de treaba lui. Dar nu. Dumnezeu poruncește fiecarei ființe sfinte să ia o parte în acest război, o parte activă și să se implice complet. Și Dumnezeu trimite tot cerul pentru a te înștiința pe tine, pentru a mă pe mine de lucrurile care, au, care vor avea loc în viitor. Și Dumnezeu vrea să mă pregătească pe mine de aceea mă mustră. Îmi arată unde sunt greșit. Îmi arată unde păcatul a luat control asupra vieții mele. Îmi arată unde un lucru sau altul îmi distrag viața de la fi activ în lupta aceasta și de a nu rămâne de partea celui rău. Dumnezeu mă cheamă și te cheamă la o împărăție cerească care nu va trece niciodată. O împărăție sfântă o împărăție care nici nimeni nu va ajunge acolo din greșeală, ci toți care vor ajunge în ceruri vor ajunge acolo fiindcă au luptat pentru ea. Dacă nu luptă omul care are un ogor, dacă nu luptă să-l curățească de buruie, ce se întâmplă? Cresc și să răspunde. De aceea noi trebuie să luptăm. Avem de ales de a primi în cuvânt, în, cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, de a desțelăni inima noastră, viața noastră, de orice păcat, de orice lucru care ne destrage și care ar reține cuvântul lui Dumnezeu de la produce rodul vieții veșnice în inimile și viața noastră. Noi avem de luptat o luptă activă de partea lui Dumnezeu sau să ne lăsăm în valul celui rău. Întit capitolul 2, Dumnezeu ne mai descopere ceva foarte important pentru noi tip capitolul 2, cu versetul 11 la versetul 14. Dumnezeu ne vorbește astfel. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire mie și ție. Mântuirea din păcat, dintr-o viață stricată, din a umbla cu Satan, în a umbla cu Dumnezeu, Creatorul, Făcătorul, Răscumpărătorul nostru. Iar Harul acesta ne-a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum, în viața mea, în viața ta, în timpul acesta. Să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate, și evlavie. Așteptând fericita noastră în nădejde și arătarea slavei Marlui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Aici nu vorbește despre a aștepta fiind nepăsător, fiind inactiv, ci vorbește despre a aștepta luptându-te pentru ea. A aștepta ca soldatul în armată care așteaptă zorii dimineții ca ploaia gloanțelor să înceteze, ca războiul să fie declarat ca sfârșit. Un soldat care este implicat cu totul în armată, așteaptă să ia sfârșit războiul, pentru că este acolo cu viața lui implicat. Oare tu ești implicat? te implicați implicat activ în acest război să lupți contra celui rău, în primul rând răului care este în inima ta, cum spune aici, păgânătatea care este în inima ta, cu care te-ai născut, cu poftele lumești care că te trag către această lume, care te rup și te sfâșie de Dumnezeul tău, Mântuitorul tău. Te lupți activ sau te lași dus de val? Când va veni Hristos, oare ce-ți va spune? Oare te va lăuda? Te va aprecia? Fiindcă ai luptat de partea Lui? Sau va spune, „Toți de aici că nu te-am cunoscut. Nu mai ai căutat. Nu te-ai zbătut nici un pic să mă cauți să te îndrepți viața și să te aliniezi cu mine, să umbli cu mine, să umbli cum am umblat eu și să fii plin de pacea mea, de harul meu, de cuvântul meu să-l duci altora. Să fii o lumină precum eu am fost o lumină. Să fii dragoste precum eu sunt dragoste. Oare ce-ți va spune Hristos? Asta tu alegi acum și în fiecare zi în fiecare zi noi luăm o decizie de partea cui suntem. De aceea nu e prea târziu. Atâta timp cât ești în viață, ai de ales. De partea cui ești și de partea cui lupți. Spune în versetul 14, El Hristos s-a dat pe sine însuși pentru noi, pentru tine, pentru mine. Ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească unor orod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Plin de râvnă, plin de zel pentru a face fapte bune, pentru a trăi precum Hristos a trăit și a face bine tuturor celor din jur. Aceasta a făcut Hristos. Și-a dat viața pentru mine și pentru tine. Și nu degeaba sper. Și aceasta tu alegi. Dacă moartea lui Hristos în dreptul tău a fost degeaba. Sau dacă moartea lui Iisus Hristos în dreptul tău va dovedi întregului univers că mare putere are Dumnezeu în a schimba un om într-un om păcătos de dat păcatului. Într-un om care trăiește cum a trăit Iisus. Într-un om care spune Hrist -ă, Scriptura, Hristos în voi, nădejdea slave. Într-un om pe care Hristos îl poate mântui din orice fără de lege. Oare tu câte fără de lege mai săvârșești? Întreabă-te, oare ai ajuns la desăvârșire? Ai ajuns desăvârșit pe cum este Tatăl? Dacă nu, înseamnă că ai de luptat. Înseamnă că ai depășit spre Hristos. Înseamnă că trebuie să defui efort pentru a-L căuta, pentru a-L găsi, pentru a aplica în inima și viața ta sângele Lui. Pentru a primi puterea Lui Mântuitoare. Ca El să te curățească. El să te mântuiască. El să-ți dea puterea de a trăi cum a trăit El. Tu alegi pe cine îl cauți. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Pentru care ne arată lucrurile care au să se întâmple în curând. A te sfinții și a mă sfinții. El vrea să te pregătești pentru ce? Tu Vrei? Atunci primește cuvântul lui Dumnezeu în inima ta și lasă-L să sfin lasă să-ți sfințească gândurile, sentimentele, conversațiile, comportamentul, tot ceea ce ești ca ființă umană. Primește cuvântul lui Dumnezeu care te va sfinței. Adevărului nu te împotrivi. Primește-l adânc. Pocăiește-te. Când taie, nu respinge ci lasă-l să tai adânc, să te despartă de cel rău, să pună vrăjmășie între tine și cel rău și să te lipească de Dumnezeu. Nu respinge cuvântul, nu respinge mustrarea, ci primește-o ca din partea lui Dumnezeu și îți va da mântuirea. Dumnezeu caută tot cu tot din adinsul pentru a te mântui și de aceea îți descoperă cuvântul Lui. Îți descoperă viitorul, îți descoperă stară și îți descoperă slava la care El vrea să te aducă. Prin credință primește tot ce-ți oferă Dumnezeu și trăiește conform legilor pe care Dumnezeu ți le pune în inima și mintea ta. Trăiește-le în viață, prin credință în Hristos. Vrei să faci asta? Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu te îndeamnă pe tine și mă îndeamnă pe mine prin cuvântul Lui, din nou și din nou. Ce vei alege? Alegerea îți aparține. Dar te îndemn nu te juca cu Dumnezeu și nu te lăsa distras de ce rău, că și te joci cu viața ta. Dumnezeu nu glumește, iar ceea ce spune este adevărat și sigur. Și de aceea ne transmit. Dumnezeu să ne ajute să luăm o decizie activă, decizia care va decide viitorul nostru, care va decide cum vom trăi, cum vom vorbi. Dumnezeu să ne dea harul să ne pocăim zilnic și să ne îndreptăm viețile către Iisus Hristos. Amin.